All the things that will change. azt gondoltam, hogy azzal kezdjük, hogy elmondok nektek mindent, ami meg fog változni. Sometimes you ask me, so now that you're pastor, what, what's going to change? Sokan megkérdezték tőlem, hogy oké, okay, most akkor már te vagy a pásztor, mi fog megváltozni? Well, uh, we're going to start we're going to start wearing suits. Na, hát Soon? akkor mostantól öltönyben fogunk. Um, jelni. I mean, we're not do it right away. Nem, vagyis nem azonnal kezdjük so ezt. Started with just a, just a shirt. Kezdjük az ingel. Uh, a we'll, we'll néhány hete később eljön majd a nyakkendő. The és aztán a teljes öltöny. Okay, so guys, Úgy, a follow a example. Lejönek szívesen követni a példámat. The other thing is that we're going to be an English language church. A másik dolog az, hogy angol nyelvű gyólek válunk. vállunk. It's so for me to speak English. Samur angyira sokkal könnyebben angolul beszélni. And I know that's going to be a shock to many of you, so Melinda will translate for a while. Tudom, hogy sokatoknak ez megdöbbentő lesz, úgyhogy én fogok egy ideig fordítani. So, you know, úgyhogy csak szálljatok be a hajóba, és gyertek. A language school. Gyorsan keressetek egy nyelviskolát. I don't want you to be lost <laughs> Szeretném, hogyha nem vesznétek el, <laughs> mikor szeptembertől már kizárólag angolul lett beszélni. So, so there's going to be a lot of changes. Tehát sok változás lesz. Uh, but one thing that that won't change. That ideologiam nem fog változni. Is that, uh, that this is going to be a church that that respects the word of God. Hogy ez egy olyan gyülekezet marad, amely tiszteli Isten igéjét. Uh, and I was thinking I've been thinking for a while. Is there oh, What should I teach for Sunday? Mit tanítjak az első vasárnap. Maybe I should do some kind of series about what the church is. Talán egy sorozatot indítsunk arról, hogy mi az egyház a gyülekezet. You know, and then I can kind of, um, can kind of uh, smuggle my own philosophy in, into those Bible studies and teach you what my philosophy of és akkor ezekbe a kis bibliaórákba hogy becsempészhetem az saját nézőpontomat arról, hogy mi is a gyülekezet. És akkor mindannyian már közös nevezőn leszünk ezt Then És aztán ez jutott, és az emhő Balázs kapcsolatban nagyon bátorított, mikor beszéltem vele. characterized by verse by verse teaching. Hogy a Golgotha igazán ő, arról híres, hogy versről-versről hogy tanítja az igét. And we're continue in that tradition. És ebben a, a hagyományban mi is ő, folytatni fogjuk a tanítást. Tehát választottam egy könyvet a Bibliából. And we're take the summer and go through it. És akkor a nyarat arra szánjuk, hogy ezen keresztül megyünk. Can anybody guess what book it might be? Ö, esetleg kitalálja valaki, hogy melyik ö, könyvről van szó? I mean, it would be if I did uh, logikus lenne ha Máté evangéliumával indítanék. We, we had néhány nevetünk ezen. John, hogy ugye János evangéliuma után? It be Matthew. Akkor most jó a Máté, nem? Just Ez like, in case you didn't know, our previous pastor's named János. A vendégeink számára mondom, hogy az előző pásztornak János a neve. And, And my name is Matthew. So, name okay. Matthew, Matthew. No, we're going to look at James. <laughs> James. James. Uh, uh, uh, if, if I counted correctly, and maybe, maybe Domo Zsou, you guys know better, because you've been here from the beginning, but I think Yanni has taught through all of the New Testament, except from James to the end. Ha jól számolgattam, és lehet, hogy a Domó meg a Zsolti ebben jobban képben van, hiszen ők a kezdetektől itt voltak, hogy a Jani az egész új szövetséget végtanította tanította, kivéve Jakab levele, és ami ezután következik. És talán egy-két evangéliumot is kihagyott. We're Úgyhogy arra gondoltam, hogy az elkövetkezendő egy évben, vagy valahogy így, befejezzük ezeket a kihagyott részeket. És ma azt fogjuk megnézni, csak egy ilyen összefoglalást nézünk meg Jakab leveléről. The szeretnék nektek egy képet adni arról, hogy milyen a dolgoz fel ez a, leve ez a levél. Give you a good picture of who James was. És arról is szeretnék egy jó képet adni nektek, hogy ki is volt Jakab. I want to this book as much as we Mert azt szeretném, hogyha olyan mélyen megértenénk ezt a könyvet, amennyire csak lehet. I don't know that there's a, a more practical uh, letter that was written. Nem tudom, hogy van-e ennél gyakorlatiasabb levél az igében. Paul writes a lot of letters, but his are filled with theology. Pál is nagyon sok levelet írt, de az övé inkább téve van teológiával. Peter and John's letters Péter és János levelei szintúgy teológiával vannak tele. James filled with commands. És Jakab levele viszont utasításokkal van tele. Very practical. Nagyon gyakorlatias. And um, so let's start. Úgyhogy akkor vágjunk bele. Uh, the first verse says, Az első vers azt mondja. Says James, a bondservant of God Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája. So James James is the writer of this letter. Tehát Jakab ugye ennek a levélnek az írója. This Bible Már itt a Biblia tudósok nagyon törik a fejüket. There are, uh, a minimum of James Mert az Új-szövetségben minimum négy Jakab van jelen. As as De még hatnak is ez az, az ő számuk. And, uh, and, and it seems that they're all connected to a mother named Mary. <laughs> És úgy tűnik, hogy mindannyiuknak az édesanyja Mária volt. And, and you know Mária. És hát and you Máriából is sok van az Új-szövetségben. So, tehát van egy kis ö, ö, zavar, vagy egyet nem értés az a kapcsolatban, hogy ki is írta a jakab levelét. But we're pretty sure that it's not James, the brother of John, the disciple of Jesus. Ö, ö, majdnem, hogy biztosak lehetünk abban, hogy nem az a jakab, aki Jánosnak a testvére, akik ugye Jézusnak a tanítványai voltak. Because that, that disciple was killed In Acts 12. Azért, mert azt a, a tanítványt megölték, amiről az Abcsel 12-be számol. Very early in a a gyülekezet az egyház történelemben nagyon korán ő meghalt. És igazából a többi Jakabról nem tudunk túl sok mindent. Volt egy másik tanítvány ilyen névvel, de semmit nem tudunk róla. But we do know about a certain James that Paul calls the brother of Jesus. Le tudunk egy olyan Jakabról, akit Pál az Úr vagyis hát Jézusnak a, a testvérének nevez. In Galatians 1:18 and 19 Paul he says I visited Jerusalem and I visited James, the brother of Jesus. A Galata uh, levél első részének 18. és 19. versében azt írja Pál, hogy, uh, hogy találkoztam egy Jakab nevű emberrel, akit, uh, aki Jézusnak a testvére. Mark six, a Márk 6. részében the of Jesus, the half of Jesus are there. az ige felsorolja Jézusnak a testvéreit, vagyis hát féltestvéreit. Same mother, different father. Ugye ugyanaz volt az édesanyjuk, de más volt az édesapjuk. And it says there's James, Josias, Jude and Simon. Okay, where's that? Uh, oh, Mark 6. Tehát a Mark hatodik részében. But I didn't write down the verse. Hová lehet gyorsan megtalálja? Őn magyarul. Jakab, József. Jukab, József és Júdás. Simeon. És Simeon. Uh -huh. And Simeon. Uh, and there's some people who don't, do want, don't want to attribute uh, the book of James to this particular... Wait, they don't want to attribute the book of James to this particular James. Jó, visszatérve a 3. versben van a 6. rész, 3. vers, akit érdekel az előző nevek. És uh, sokan nem akarják uh, ennek a bizonyos Jukabnak tulajdonítani ezt a ezt a könyvet. Because they don't believe that Jesus had... Half mert nem hiszik el, hogy Jézusnak voltak féltestvérei. Uh, Hogyha uh, tudjátok uh, esetleg, hogy mit tanít a római katolikus egyház, the, akkor nekik van egy elméletük arról, the perpetual virginity of Mary, hogy Mária élete végéig szűz maradt. Tehát nyilván ez, ezért a férjével nem született több gyermekük. And, uh, and we have a problem with that. És Ezzel a, a doktrinával kapcsolatban nekünk vannak ellenérzéseink. When the Bible wants to say cousins, it says Mert amikor a Biblia azt akarja mondani, hogy unokatestvér, akkor azt mondja, hogy unokatestvér. For example, the named John is the cousin of Jesus. Mert például a J János tanítvány, Ő Jézusnak ugye az unokatestvére volt. John the was the cousin of Jesus. <coughs> És keresztelő János és Jézus unokatestvére volt. But when it says brother, it means brother. De hogy azt mondja az ég, hogy testvér, az azt szentölt testvér. And and also, you know, when when Jesus was born, it, it said uh, that an angel appeared to Joseph and said, don't be afraid to take Mary as your wife. És uh, tudjátok, Jézus születésének a, <coughs> a történetében, amikor az angyal megjelent Józsefnek, akkor azt mondta neki, hogy ne félj Máriát feleségül venni. Until after Jesus was born. És azt is mondja az igen, hogy feleségül vette Máriát József, de nem volt köztük uh, házas élet addig, amíg uh, József, uh, Jézus megszületett. Tehát ezt ezintén... so After Jesus was born, they did have sexual relationships with one another. And this is, this is, some inf this is uh, something for a different Bible study. <coughs> See, we have a problem with the perpetual virginity of Mary, because that doctrine assumes that sex is a dirty thing, it's not a holy thing. Ezzel a tanítással, hogy Mária élete végéig szűz maradt, igazából az a probléma, hogyha ezt a tanítást valaki magáinak vallja, akkor ez azt jelenti, hogy a szexualitás az egy ronda, piszkos dolog, és nem, nem szent. But we have a with that. De ezzel már vannak problémák. Here, say, oh yeah, hogyha az házas vagy, akkor azt mondhatod, hogy hát igen, ez nincs rendjén. who, who, who... Who uh, invented sex? It's, it's God's business. Isten, ez, ez he, Istennek a, a keze. He, he made it. Ő hozta ezt létre. And he made it for His glory. És az ő hozta létre. Just because um, uh, you might say that Mary was a virgin, virgin all of her life, it doesn't make her any more holy. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy Mária egész életében szűz maradt, ezzel nem teszedőt szentebbé. But I, like I said, this is for a different Bible study. I'm sorry, that's that's bonus. De ö, akkor okay. ez most csak egy extra volt, mert so ez you, már egy másik Biblia So you get some bonus van. material my very first Bible study, But isn't that az, great? Az első Biblia órán már kaptok ilyen kis csemegéket, ilyen kis plusz dolgokat. So, so Jesus has tehát amint láttuk a Márk evangéliumában, Jézusnak volt négy féltestvére, testvére. Fiú testvére sisters, és voltak nőtestvére is. legalább kettő. So, I just want us to imagine a little bit of just growing up with Jesus. És csak próbáltok elképzelni, lehetett hát Jézussal felnőni? There are at least seven kids in this house. Legalább hét testvér van ebben a családban. And I, I bet the house wasn't much The house the that és gondolom az akkori időket nézve ez a bizonyos ház nem volt nagyobb, mint a ti lakásotok, például. Tudjuk, hogy Mária és József szegények voltak. Amikor leteltek Mária tisztulásának a napjai, és hoztak egy, ezért egy áldozatot. The, the law said that she was to bring uh, a lamb akkor a törvény szerint neki egy bárányt kellett volna felállni az úrnak. Poor, De azt is írja a törvény, hogy ha szegény a család, akkor két galambot hozhatnak a bárány helyett. And we, we see that Mary two doves. És láthatjátok azt az igéből, hogy Mária két galambot hoz áldozatként. We know, we know what, uh, Tudjuk, hogy mi volt Józsefnek a munkája, igaz? Hogy ács volt. He worked with his hands. A kezével, kétkezi munkás blue, volt. Blue egy munkás ember. How much does a carpenter make these days? És hát mennyit keres manapság egy ács? You, can, you can Elképzelhetitek, hogy akkor se sokat. There in Nazareth in a small house. voltak Nézaretben egy kis A crowded house. És egy elég zsúfolt házban. Not a rich house. Nem egy gazdag házban. At least seven children legalább grow hét up. gyermekkel, akiket ott neveltek. can probably Jakabot írja az ige elsőként, tehát az a feltételezés, hogy ő volt a legidősebb. Isten you know, képzelni, hogy volt néhány ágy. It was probably James that was bunking in the same bed with Jesus. És lehetséges, hogy Jakab ő, volt egy ágyban Jézussal. You know, I look at my two boys, there's three years between them, but But the best of friends. és hogy megnézem az én fiaimat három év van köztük, de nagyon jó, legjobb barátok. Knowing what we know of Jesus's ministry, how, how nurturing do you think Jesus was as an older brother? És hogyha belegondolsz Jézusnak a szolgálatába, akkor mennyire gondoskodó lehetett ő, mint mint báty? I bet, I bet he was a great older brother, don't én, you think? Én azt gondolom, no. hogy ő nagyon jó testvér lehetett. I grew up With, with two brothers and I love them, but there were times that we fought. Nekem is van két fiú testvérem, de sokszor veszekedtünk. I can't imagine with Jesus. Nem tudom elképzelni hogy valaki veszekszik Jézussal. He was, he's Mert hát ugye, ő tökéletes. Probably just with, with words of grace he diffused arguments. voltak is viták, ő annyira kegyelemmel szólt, hogy ezzel a vitáknak azon a vége is takat. But, but it must have been frustrating too. Is volt, hogy Jézus a Mary calls out from the kitchen. Hey, who, who did that? <laughs> <laughs> Jesus. Jézus volt. no. no. Uh, you know, like you're no, looking for the person. Volt, aki bajt you can you imagine, your brother is perfect. El tudod képzelni, hogy van egy bácsád, aki tökéletes? Now, some of you probably think that you you have brothers who grew up with perfect brothers. És ha te vagy egy bács, tehát jó vagy, és vannak ő, fiatalabb testvéréid, akkor lehet az gondolod, hogy ők egy tökéletes bátyjal nőttek fel. But no, he was he was perfect. Nem, ő, ő tényleg tökéletes volt. And yet still we see uh, from Mark 3 and John 7 that James and his brothers We're critical of Jesus's ministry. és mégis látjuk a Márk 3-ban, és a János 7-ben, hogy az ő testvérei kritizálták az ő szolgálatát. One time they came to get him. Egyszer jöttek, ő érte. They, they our brothers... Gondolták, hogy a bátyánk megörült egy kicsit. Let's go get him. Menjünk érte gyorsan. Teljesen így éget itt a családunkat. But we also see, From what uh, Paul says in 1 Corinthians 15, that Jesus, the resurrected Jesus, visited James. de azt is látjuk az első Korintus 15-ben, hogy a feltámadt Jézus elment Jakabhoz. Can you imagine what that meeting was like? Képzelni, ez a találkozás. So there you are, James. Tehát itt van, ugye Jakab. Brother, who you, who you, you És think, wow. eljött a bátyád, akit biztos tisztelsz és elkezd egy nyilvános szolgálatot és pedig így nem érted, hogy mit csinál? What is this all about? Sok ezer ember követi őt. te pedig hogy mi ez az egész? Every time he goes to Jerusalem, he makes a mess of things. He kicks out people from the temple. Elmegy Jeruzsálembe és egy nagy kavalkádot okoz azzal, hogy kirug embereket a templomból. What happened to my brother? Mi történt az én He's critical of the, the Jewish leaders that That we all want to be like. kritizálja a zsidó vezetőket, akikhez mindannyian hasonlítani szeretnénk. He's them angry. Feldühíti őket. <laughs> he watch his mouth, kill him. Hogyha nem figyel arra, hogy mit mond, előbb-utóbb megölik. And then it <laughs> És aztán meg is ölik. I don't this. Egyszerűen nem értem. And then you hear that he's alive. És akkor hallod a pletykákat, a híreket, hogy él. How can that be? Akkor most ez hogy lehet? És akkor megjelenik neked. And he says, <laughs> És mondja, hogy én itt vagyok. nézd rám. Like, the, the the, the Csak tudom képzelni ennek a találkozásnak a, a gyengédségét meg a szeretetteljes működtet. As, as James realizes, ah, that's why That's why I always got in trouble. <laughs> ahogy a Jakab elképzel, ha értem most már, mindig azért, tehát én voltam a bajkeverő, sosem ő. Ezért volt az, hogy perfect. anya sosem veled kiabált, hiszen te tényleg tökéletes voltál. -e? Mert te vagy Isten. Power over the grave. És te teljesen ő, ő hatalmat nyertél a sír felett. And that meeting with Jesus radically changed James's life. És ez a találkozás Jézusssal gyökerestően megváltoztatta Jakabnak az életét. As I said earlier, Paul says when he gives his testimony, I went to Jerusalem and I met with James. Ahogy azelőbb mondtam, Pál, amikor <coughs> elment Jeruzsálembe találkozott Jakabbal. <coughs> and he says <coughs> in another place he says I met with és akkor azt mondja, hogy találkoztam a gyülekezetnek a vezetőivel, a fontos emberekkel. And he, he says James first. elsőnek pedig Jakabot nevezi meg. Peter? Pétert. John? Jánoszt. And in Acts 15 there's, there's something um, that's called the Jerusalem Council. És az apostolok cselekedeteinek a 15. részében van egy ö, ö, esemény, amit úgy hívunk, hogy a, a Jeruzsállami tanács. Had, had hogy a, a, az evangéliumot elkezdték prédikálni a, a nemzsidók között, pogányok között. And they were receiving it és ők ezt elfogadták. And there was a big debate on, on how Jewish they needed to become to be a follower of Jesus. És nagyon nagy vita volt arról, hogy akkor mennyire kellene nekik zsidóvá válniuk, az, azért, hogy Jézust követhessék. And so Peter and Paul go up to Jerusalem and they have this council. Tehát Péter és Pál fölmennek Jeruzsálembe, és akkor ezt a gyűlést rendezik. And as we as we as we read that council, we see that Peter Tells the story of how he preached the gospel to Cornelius's family. És amikor volt ez a tanács, akkor Péterem mondja azt, hogy hogyan prédiált a az evangéliumot Corneliusnak a családjának. And how it wasn't his idea, but the Holy Spirit fell upon them. És ez nem az ő ötlete volt, hanem rászált a Szentlélek. And so he baptized them. És ezért bemerítette őket. And then Paul recounts. És akkor Pál elmondja, hogy hogyan utazott a, a pogányok közé, és Isten hogyan használta őt. És Péter és Pál nagyon nagy nevek az Új Szövetségben, who is, who is it that the De ki az, aki a levelet írja? Who is it signs his name to the, the ki az, aki aláírja ezt a bizonyos tanítás, doktrinát? It's James. Ez Jakab. He Azt mondja, hogy ha Isten végzi ezt a munkát, akkor mi hogyan hadakozhatnánk ez ellen? Of, of, of course. Hát, Ez természetes hogy a, a pogányoknak nem kell körülmetélkedni azért, hogy hívők legyenek Jézusban. So, so James is an Tehát Jakab egy nagyon fontos ember in the early Az a korai egyház történetben. And he had a great reputation. És nagyon jó hírneve volt. Uh, even among Jews. Még azok között, a zsidók között is, akik nem hittek. He was known as James the Just, úgy ismerték őt mint Jakab az igazságos, hogy ő a volt bölcsességgel. hogy ő meg tudott ítélni dolgokat. És ő volt az embereknek a, a bástyája. I'm sure he was and we'll see from this book, that he was The és láthatjuk ebből a, a könyvből is, hogy ő mindig megvédte a a peremre szorult embereket. He was their, he was their bulwark their their rampart. Ő volt a a bástyájuk a védelmezőjük. But he had another nickname too. De volt egy másik betechnavai. It was camel knees. Camel knees. Camel knees. Uh -huh. Teve. Tevet érd. Uh -huh. yeah. Tevet érd. Bocsánat, még nem adta. Because evidently his, his knees were all bumpy. <laughs> Mert a, a térdei ilyen puposak voltak, ilyen. I looked at pictures pupsak. this week of camel knees. És én ezen a héten megnéztem egy pár képet a, a tevéknek a térdéről. És tényleg olyan olyan göcörtös. Nagyon csontos és a térdük pedig nagyon nagy. And so uh, we have to guess why, why would James have this nickname? És uh, csak találgatni tudunk, hogy vajon miért volt neki ilyen beceneve. Did he just have ugly knees? Ötzen csak csúnya térdei voltak. Was he just a skinny guy with arthritis? Lehet, hogy, hogy hogy nagyon vékony volt, és az izületei betegek voltak. No, he had the he had the reputation of spending hours a day, hours a day. Can you even imagine hours a day on his knees in prayer? Nem persze, ez csak vicces, amit tedd, mondtam Igazán azért hívták így őt, mert naponta, naponta több órát töltött a, a, a térdein imádkozva. And and seriously, what I read wasn't that it was just a couple hours a day. <laughs> És amit én olvastam, az nem csak egy néhány kis óracska volt egy But nap. But it was. Hanem a nap nagy részét imában töltötte. Eight hours a day. Mondjuk nyolc órát. I, I can't even begin to Egyszerűen el sem tudom képzelni. But I can't imagine this. De ezt el tudom képzelni. That James, in seeing his resurrected brother, hogy Jakab, amint meglátta az ő feltámadt testvérét, Rájött, hogy mennyi időt pocsékolt el. Istennel nőttem fel, <laughs> és nem jöttem rá erre. És aztán el tudt képzelni, hogy ettől a ponttól kezdve próbálta így bepótolni ezt az időt, és közösségben lenni a testvérével, Istennel, a Jane finally knows what's important in life. Végre jök abrájt, hogy mi a fontos az életben. Just a few things I'd like to say about the timing of this letter. Még egy pár mm. dolgot szeretnék elmondani ennek a levélnek az időzítéséről. Jesus was resurrected around 30 AD. Uh, Jézus 30ban Krisztus után harmincban támadt föl. Ötven nappal később uh, megszületett az egyház, ugye ez volt pünkösd. And about 12 years after this is when they think James wrote this letter. És a tudósok szerint ezután 12 évvel írta Jakab a levelet. And you have to you have to understand this as we as we read. És ezt meg kell, hogy értsed, amikor olvassuk ezt a levelet. The been birthed, Megszületett az egyház, a gyülekezet, de nem választódott el, mint ahogy egy babát elválaszt az édesanyja. Tehát ez még mindig egy olyan gyülekezet, ami így össze van nőve, a judaizmussal. They're still meeting in the temple and in synagogues. még mindig a templomban és a zsinagógákban jönnek össze. But conflict is growing. De nagyon növekszenek a, a, az összetűzések. Conflict is growing. Növekszenek a, a viták, konfliktusok. És csak egy néhány évvel ezután történik az, hogy a másik Jakab, a tanítványt öt megölik. That's in 44 AD. Az Great persecution begins in Jerusalem and, and the, the Jewish Christians are forced out of Jerusalem. So much so that we see in AD 47 that Antioch is really the center of Christianity where where Paul and Barnabas are serving. Annyira így van ez, hogy Krisztus szerint vagy Krisztus után 47-ben már nem Jeruzsálemben, hanem Antioquiában gyülek össze az akkori keresztények, ahol Pál és Barnabás szolgál. And it's from Antioch that the first missionary journey is is taken by Paul. És Antioquiából indul el Pálnak az első missziós útja is. And in 48, AD is the Jerusalem Council that és 48-ban történt ez a bizonyos jeruzsálemi találkozás vagy megbeszélés amiről már az előbb beszéltünk itt so, az abcsában so, tehát ö, meg kell, hogy értsétek amikor ö, Jakab levelét olvassuk, akkor a gyülekezet ebben az átmeneti fázisban van próbálnak rájönni dolgokra akkor mi most zsidóként nőttünk fel we know the law Tudjuk, ismerjük a törvényt. Is de mégis hisszük azt, hogy Jézus a Messiás. Mit jelent ez? Live hogy éljük az életünket? Ezeket a kérdéseket teszik ők fel. The book of James has over 40 Old Testament images. A Jakab levélének több mint negyven ilyen osovetségi képe van Jakab egy olyan ember, aki nagyon jól ismeri az osovetségi írásokat. It has 50 commands. Ötven 50 utasítás, mely benne. Which is every other verse ami nagyjából minden második vers. It's very practical. Nagyon gyakorlatias. And James destroys false religion, hypocrisy. És a Jakab elpusztítja a, a, a hamis hamisvallást, a képmutatást. Very much reminiscent of the way Jesus spoke to the Pharisees. Nagyon hasonlít ez arra, ahogyan Jézus beszélt a farizeusokhoz. And És azt gondolom, hogy az egyik fő vonala ennek a könyvnek az, hogy hogyan szeressük az embereket. And we're going to look right now just some comparisons between the book of James and a very famous sermon of Jesus. És most szeretném hogyha néhány párhuzamot megnéznénk ez a könyv között és Jézusnak egy nagyon híres prédikációja között. when I think of, of how should I live my life as a Christian I think of, I think of um, The the Ö, mert hogyha on the hogy hogyan éljem az életemet keresztényként, akkor rögtön a hegyi beszéd jut eszembe. Ez az a prédikáció, amikor Jézus tényleg így mindent belefoglalt. You love your friends? Szereted a barátaidat? That's good. Now, lo now love your enemies. <laughs> De akkor most szeresd az ellenségeidet. You have something extra? Van valami plus dolgod? You have some extra Jungle Mania stickers? <laughs> Van egy pár uh, plus Jungle Mania uh, matricád? Well find a kid that has that, that needs those stickers. Akkor találj egy cool. gyereket és okay. adod neki a felesleges matricáidat. Okay, I'm sorry. Boty, tedd ide. Here we, here we so serious. Hányra komolyak vagytok? Uh, and then and then Jungle Mania. És <laughs> talán a nagy komolysségben a Jungle Maniabe loptad. I think it's a good name, Jungle Mania. Asszem, hogy ez egy jó név egyébként. Because it is very much like a mania. Mert like mania válat. Okay. There there are a few major themes in the book of James. I'm just I just want to bring a few to the surface right now. Te adott most szeretnék néhány fő témát így alá húzni a, a Jakab levelemben. Olvasni és elolvasunk valamit a hegyi beszédből. The Book of James. És akkor a Jakab leveléből is elolvasunk amit ezzel összefűk. Remélem, hogy ezzel uh, kicsit egy ilyen összefogó képet kapunk uh, Jakab leveléről. And we'll be in the Book of James until the end of August. And my, my hope is that you'll read it several times this summer. my, hope is that you'll read it several times this summer. And my, read it slow times this summer. read it lot quicker. Okay, so the first thing I want to talk read is that there is a blessing. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy egy áldás. That's a, probably one of the most um, memorable things about the, the sermon on the mount. That Jesus says, blessed are the azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog a hegyi beszédben, hogy Jézus azt mondja, hogy áldottak vagyis magyarul boldogok azok. Pont, pont, pont. There's a blessing for those who obey. Áldás van azoknak az életében, akik engedelmeskednek. És a Máté 5, 10 12, 10-12. Uh, "Blessed are those who have been persecuted." Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mondja Jézus. Go and read, read, read all three verses. Uh -huh. Elolvassuk ezt a három verset. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazunnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. James 1.12 Jakab 1.12 Ő a Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. És itt láthatjátok, hogy uh, Jézus és Jakab is azt mondja, hogy a keresztény élet az, az kemény, nem könnyű. But hang in there. De, de, de kapaszkodjatok, tartsatok ki! Persever, endure. Tartsatok ki, legyetek állatatosak. Don't quit. Ne hagyd ott ezt az életet. You won't be Mert nem leszel csalódott. Jesus says, The of is yours. Azt mondja Jézus, hogy a, a Téd az a mennyek országa. He said, Your is where? In Mit mond, hogy hol van a, a jutalmad, a mennyekben. James says crown of life. Jakab pedig azt mondja, hogy az élet koronája. Ez a tiéd lehet, ha kitartasz. Nem tudom, hogy néz ki az élet koronája. Nem tudom, hogy pontosan mire jó. De azt hiszem, hogy ha ezt ö, megkapjuk, és a fejünkön lesz, akkor nem leszünk csalódottak. Nem hiszem, hogy azt fogjuk mondani, hát, nekem ez nem áll jól. Talán az ócskapiacon el tudom adni valamennyiért. Nem, ha kitartasz, akkor tiéd lesz az élet koronája. And you won't be disappointed. És nem leszel csalódott. There's a reward. a blessing. Van egy jutalom, van egy áldás. For those who persevere. Azok számára, akik kitartanak. In Matthew 6, nagyon híres imája Jézusnak. The disciples how should we pray? a tanítványok, hogy hogyan imádkozzunk? Says, Our who art in és azt mondja erre Jézus, mi a aki a mennyekben vagy? You know the prayer, right? Tudjátok ismeritek ezt az imát? If, if you don't go home and learn it. <laughs> ha nem, akkor az, és tanuljátok meg. if you want to pray like Jesus wants us to pray. You need to look at that Mert hogyha úgy szeretnénk imádkozni, hogy ezt Jézus is szeretné, akkor akkor tudnunk kell ezt az imát. And then there's James Jakab, in uh, chapter 5 verse 16. 5, 16. Says, Azt mondja, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. And I was just thinking a righteous man és arra gondoltam, hogy igaz ember nagy az ereje az ő könyörgésének. Maybe that's, maybe that's people, well. Talán ez az oka annak, hogy amikor a betegekért imádkozom, akkor csak néhányan gyógyulnak meg. az a gyógyulnak meg lehet, hogy ez az oka annak, hogy amikor kimegyek evangelizálni, akkor csak kevesen lesznek kívülké. De hadd kérdezzen meg tőletek, hogy ki a legigazabb ember, aki valaha is élt? Is Jesus. Jézus. Was Ő teljesen igaz volt. And you know when he was here, the Bible says that he laid his divinity. In he left it in és azt mondja róla az ige, hogy amikor eljött hozzánk, akkor az isteni mi voltát a mennyben hagyta. When he healed people, it wasn't because he was divine. Amikor ő meggyógyított embereket, az nem azért volt, mert ő neki isteni mi voltta volt. But it was because he had a connection through prayer. To the Hanem azért, mert imán keresztül kapcsolata volt az Atyával. And he had the power of the Holy És a Szentlélek ereje, hatalma volt vele. If If Jesus was, if Jesus had full access to his divinity here on earth. Hogyha Jézusnak teljesen rendelkezésére állt volna az Isteni mi voltja itt a Földön, akkor nem lett volna számunkra egy jó példakép. De ő emberként jött el. Egy olyan emberként, aki tudta, hogy hogyan kell imádkozni. Nagyon gyakran elment a tanítványaitól, és imádkozott. Tudta, ismerte az atyát és amikor kihívások elé állt, akkor mindig azt mondta, hogy hogy nem azért teszem ezt, mert ezt szeretném csinálni. This my idea. Ez nem az én ötletem volt. I'm csinálom, amit látom, amit hogy az atyám tesz, a mennyben. idea? Értitek ezt? was a man who knew how to pray. egy olyan ember volt aki tudta hogy hogyan imádkozzon. He was a righteous man. Ő egy igaz ember volt. His prayers accomplished much, didn't they? ő imátságainak valóban nagy ereje volt. Sokat elértek ezeket. Storms stopped. A viharok elültek. Sickness left. A betegségek elhagyták az embereket. Demons left. Démonok is elmentek. And James says. mondja. Hogy az imádság a kulcs. A righteous man's prayer accomplishes much. És nagy az ereje az igaz ember könyörgésének. And from the things I read about James's prayer life, he says this as a man with some authority. És azok a dolgok alapján amit olvastam Jakabnak az ima életéről, igazán jogában áll hogy erről nyilatkozzon. If, if I teach about prayer, you can... <laughs> Hogyha én tanítok az imácságról, akkor, akkor gondolk, hogy gondolhatjátok azt, hogy na hát tudja egyetlenül, miről beszél. Talán sokatokkal hasonlóan én is küzdködök az ima életemmel. But James, James was a prayer warrior. De Jakab tényleg egy ima harcos volt. Uh, another, another theme, Még egy másik párhuzam. Az a gazdagság. Uh, in Matthew 6 a Máté 6 19, 19 és 20. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, Go ahead, ahol a, a mój és a rózda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a mój, sem a rózda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. And then in James 5, 2, és a Jakab 5-2-ben, uh, the first part of three. És a háromnak az eleje. Gazdagságotok megrothad, ruháitokat megrágja a moly Aranyotok és ezüstötök megrosdásodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. This, this és elég uh, világosítta az üzenet, hogy ez a világ ez így elvakít minket. Szeretnénk gazdagok lenni, szeretnénk híresek lenni. Szeretnénk, hogyha nekünk is meglenne lenne az, ami a szomszédunké. And many times we say, if only I had. Sokszor mondjuk azt, hogy bárcsak nekem meg lenne az. És ezzel valójában azt mondjuk, hogy nekünk egy másik megváltóra van szükségünk. My life is now, Most borzalmas az életem. But if I had my own apartment, de ha saját lakásom lenne. If I had ha jobban fizetnének a munkahelyemen, If I had, ha lenne, ez, then my life, then my life be good. akkor az életem nagyon jó lenne. You're that you need a Valójában ezzel azt mondjuk, hogy egy másik megváltóra van szükségünk. De Jézus és Jakab is azt mondja, hogy ne a gazdagságba vessétek a hiteteket. Your things can't save you. Ezek nem fognatítjatoket megváltani, megmenteni. Csak Jézus. And in fact your is, your real is in heaven, not here. És Valójában az igazi gazdagságotok, a mennyben van és nem itt a földön. Matthew 7, 1 és 5. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ötös. Uh -huh. Képmutató ötös, képmutató vet ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád szeméből a szálkát. So Itt It a negyedik témánk, hogy megítéljük az embereket. Jesus says, Don't judge. Jézus azt mondta, ne ítélj. Mert te is meg fogsz ítéltetni. James 4 he says something Jakab very 4, similar. Egy nagyon hasonló James dolgot 4, and 12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 Látjuk hogy tisztán tiszta itt az üzenet hogy a gyülekezetben nincs hely a képmutatásnak. See, uh, see, you know, we, <laughs> és hányszor látjuk azt hogy valakit megítélünk és aztán rájövünk hogy ó oh, hát én én nekem ugyanaz a problémám mint neki. And, uh, no nincs ennek helye a gyülekezetben. Judging nem a mi dolgunk másokat megítélni. There's one judge and he will judge. Egy bíró van és, és ő fog ítélkezni. If we really feel the urge to judge, Hogyha tényleg úgy érezzük, hogy most nagyon szeretnénk ítélkezni. We should start with akkor kezdjük ezt önmagunkkal. Judge önmagunk Look felett, your life. Nézd meg az életedet. Look at it in comparison to the word of God. És hasonlítsd össze az életedet Isten igéjével. James will use the picture of a mirror. tükör képét használja. Ha láttad, hogy valami rosszul néz ki, then, then akkor, akkor cselekedj. És ezt már mondtam korábban, úgy gondolom, hogy az egymás iránti szeretet egy nagyon hangsúlyos dolog ebben a könyvben. And, uh, and I think it's a good message for us as a És azt gondolom, hogy ez számunkra is egy nagyon jó üzenet mint gyülekezet. És ahogy az elmúlt hónapokban imádkoztam a gyülekezetünkért, folyamatosan ez jutott eszembe, hogy Uram, csak taníts meg minket szeretni egymást, és szeretném ezt imádkozni a gyülekezetre. I church will be a church will We love each other, és nagyon szeretném, ha a mi gyülekezetünk egy olyan hely lenne, ahol képmutatás nélkül szeretjük egymást. And that we just don't, um, about each other, és nem and morgolódunk egymás iránt, és ítélkezünk. Az ötödik téma az a kérés. Máté 7-7 kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. And then James one, and és akkor itt a Jakab 5 és 6. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmint nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Nagyon sokszor, amikor Krisztushoz jövünk az elején, így uh, arra gondolunk, hogy jaj, de jó ez, hát szeret engem az Úr. És aztán egy idő után kezdjük úgy érezni, hogy így mindennek rendben kell lenni az életünkkel, hogy, hogy ez megtörténje, szeret have, minket. We have all the Nekünk meg kell, hogy legyen az összes válasz. We should, uh, nem szabad, hogy kételkedjünk. Nem szabad, hogy kérdéseink legyenek. And so many És sokszor a valóság az nem ilyen. De Jézus is és Jakab is azt mondja, hogy kérjetek. You don't have to have it all together. Nem kell, hogy meglegyen minden válaszod. Because there's someone who does have it all together. Mert van valaki, akinek megvan minden, megvan nála a minden válasz. And you're in a relationship with és te kapcsolatban vagy ezzel a It's valakivel. God. Ez Isten. You can't, you can't put it together. Ha te nem tudod összerakni ezt a képet, ask. akkor kérje. És nem fog téged ő megvetni azért, mert te kértél valamit. I believe that when we ask God for anything, and if it's in line with His glory and our good, He Hiszen, give it. Hogy ha kérünk valamit Istentől, és ez összhangban van az ő dicsőségével, akkor megfogják nekünk adni, és a mi javunkat fogja szolgálni. And it also says that He'll be generous. Azt is mondja, hogy ő nagy lelkű, bőkező. And and just one more, one more topic here. Még egy téma. From Matthew 7, 24 27. Máté 7, 24-27 uh -huh. uh -huh.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 Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Then James 1, 22, 25. Jakab 1, 22-25-ig. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy bene csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatja az igé hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejtő, hogy milyen volt de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldogát, az boldogát teszi cselekedete. Mind Jézusnál, mind Jakabnál látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy engedelmeskedjünk. It's not enough just to collect for ourselves wisdom. Nem csak arról szól az a fontos, hogy, hogy összegyűjtsük magunknak a bölcsességet, hanem az is fontos, hogy engedelmeskedjünk. Nem tudom, hogy ti hány bibliaórát vagy prédikációt hallgattatok már életetekben, én valószínűleg több ezret. Én az gyülekezetben nőttem föl, bibliai iskolába jártam dicsőítés vezetőként ö, ö, szolgálok gyakorlatilag egész felnőtt korom óta. Heard so many in Bible Annyira sok prédikációt és bibliórát hallottam. That's not, that's not save me. <laughs> De ez nem fog engem megmenteni. I need, I need to do it. Nekem ezt meg kell cselekednem. Nekem ezt meg kell cselekednem. És meg kell tennem ezeket. Obey, ha itt vagytok, és nem engedelmeskedtek, Jézus azt mondja, hogy ti bolondok vagytok. A Jakab pedig azt mondja, hogy önelmításban vagytok. Obey, De ha meghalljuk uh, az ő szavát, és engedelmeskedünk, Jézus azt mondja, hogy uh, bölcsek vagyunk. Jakab meg azt mondja, hogy áldottak vagyunk. There's a blessing. In obedience. áldás van az engedelmességben. And we're going to see that obedience, we're going to see this several times in this book that obedience is really the proof of our faith. És látjuk azt majd nagyon sokszor ebben a könyvben, hogy igazán az engedelmesség az, ami bizonyságot tesz ami hitünkről. See, Ez bizonyítja, hogy mi hiszünk. Some people have had a problem in in history with the book of James because it's it's too works centric. Az egyház történelm során voltak emberek, akik kifogásolták azt Jakab levélével kapcsolatban, hogy nagyon ilyen cselekedetekre uh, hagyatkozik. Um, Martin Luther said some negative words about the book of James. Még Luther Márton is mondott néhány negatív uh, szót erről a könyvről azért hiszen tudjuk hogy hogy kegyelem által hitből igazolunk meg és senki se dicsekedhet ezzel de látjuk uh, majd azt hogy ez ugyanannak az éremnek a két oldala James's, theology is not James's theology, it's Jesus's theology. Jakabnak a teológiája az nem Jakab teológiája hanem Jézusé And even Paul said, és még Pál is azt mondta, right after he said we're saved by faith, pont azután, amikor azt mondta, hogy a hitünk által igazulunk meg, azért, mert azt is utána azt mondja, hogy, hogy mi az ő ö, tudjátok hívről? Az ő teremtményei vagyunk, uh -huh. és, és jó cselekedetekre teremtett minket. And, Let me just try in two sentences justify Paul and James. Ha próbáljam meg két mondatban összefoglalni Pálnak és Jakabnak a tanítását. James Jacob is looking at people's dead faith. Ö, az embereknek a halott hitére néz. Oh, yeah yeah, I believe Jesus is the sign. Ja ja, bássa, hiszem hogy Jézus a Messiás. And they continue grumbling. És ugyanúgy morgolódnak tovább. Judging, ugyanúgy ítélkeznek tovább. Widows, ugyanúgy nem törődnek az özvegyekkel continue making, um, sinning with their tongues. Ugyanúgy folytatják azt, hogy védkeznek a nyelvükkel. Yeah? And James says, that, that faith is dead. És Jakab azt mondja, hogy ez a fajta hit, ez halott. You need living works. Neked Élő cselekedetekre van szükséged. Your faith needs to do something a hitednek kell valamit csinálnia, to prove itself. hogy megmutasd, hogy téleg hiszel. And then Paul, és akkor Pál, he, he actually is looking at people's dead works. ő pedig az embereknek a halott cselekedeteit nézi. He's saying you think that because you obey the Pharisaic law és azt mondja, hogy azt hiszed, hogy azért, mert engedelmeskedsz a farizeusok törvényeinek, uh, the, the, that you're okay with God. hogy akkor rendben vagy Istennel. Ő az, az embereknek a vallásos cselekedeteit vizsgálja. Baptism, a bemerítkezés. körülmetélkedés. És mondja, hogy nem, kell, nem, nem erre van szükséged, mondja ő, hanem élő hitre. Works, ne tedd a hitedet a cselekedeteidbe. A hited Jézusban kell, hogy legyen. Az ő cselekedeteiben, amit ő tett. So Értitek nagyjából? And, and when you put them together. Tehát amikor ezt a két dolgot összerakod, akkor azt kapod belőle, hogy élő hitre van szükségünk ahhoz, hogy élő cselekedeteink legyenek. Faith shouldn't be in our works, a hitünk nem a cselekedeteinkbe kell, hogy helyeződjön. But our faith should not be without works. Ugyanakkor a hitünk nem lehet cselekedetek nélküli. Does that make sense? Nagyjából ez érthető. And this is going to be a so we'll ez jakab könyvének egy nagyon nagy témája lesz, és a jövő héten bele is vágunk. Not, és én nagyon nagyon izgatott vagyok. Yeah! I'm very excited. Tényleg nagyon izgatott vagyok. And I hope that we will be of the word. And doers of the word. És nagyon remélem, hogy az igének a hallói és a cselekvői is leszünk. Úr Jézus, köszönjük, that you've given us the word, hogy nekünk adtad az igédet, which is alive, ami élő, and it lasts forever. és öröké tart. Imádkozunk azért, hogy rejtsdre ezt a szívünkben, that what comes out of our, our lives, hogy ami kijön a mi életünkből, az dicsőítsen téged. És ezek olyan jó cselekedetek legyenek, amelyek a, a menyei atyánkra mutatnak a mennyben. Would Jesus bless, bless our Úr Jézus áld meg a közösségünket. Taníts nekünk, hogy hogyan bocsássuk meg egymásnak, hogyan szeressük egymást. És akik látogatóba jönnek hozzánk, had legyünk kegyelemmel telik feléjük. Hogy ne legyünk botránkozás kövei az evangélium szempontjából. hanem ehelyett a te evangéliumod terjedjen. nevében Amen. Okay.